Vom cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris, în 1 Ioan, la capitolul 4, vom citi primele șase versete. Ria obiților să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși.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 Vă invit să luați loc. Dragii mei, dacă în seara aceasta aș veni în biserică și aș începe să spun, vă rog să fiți foarte atenți la ceea ce spun acum. Dacă aș veni în fața bisericii și aș începe să spun, fratele Cutare, ce aș da un nume, a suferit un accident. Și e grav bolnav. Și dacă l-aș spune așa pe un ton mai răspicat, s-ar cuveni oare să zicem noi amin sau slavă Domnului? Mă rog ca toată biserica să spună amin, dar atunci când trebuie să spună amin. Și slavă Domnului atunci când trebuie să spunem slavă Domnului. Să fim atenți că și Aminul pe care îl spunem, îl spunem spre slava lui Dumnezeu și slavă Domnului sau Aleluia să le spunem și să le spunem din toată inima, dar să fie la locul potrivit, în momentul potrivit și să fie spre slava lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Să fim atenți întotdeauna la tot ceea ce se întâmplă în casa Domnului pentru ca Amin al nostru să se unească cu rugăciunea ce a fost înălțată sau cu... Ceea ce se face în casa Domnului. Așa după cum știți, cu ajutorul Domnului săptămâna trecută, am început un studiu din Sfânta Scriptură despre Profeție și profeți. Și mă rog, ca Domnul să ne bine cuvânteze și în această seară să continuăm ce am început. Și dacă nu vom finaliza studiul în această seară, îl vom continua și joi a viitoare. Dar în sensul acesta. Miercurea viitoare la ora 19. Îi rog pe toți acei ce au darul Prorociei și lucrează cu El în casa Domnului. Miercurea viitoare, la ora 19, să vină la casa Domnului. Vrem împreună cu frații din conducerea bisericii, să stăm de vorbă cu ei și eu personal vreau să-i cunosc, să i încurajez pe cei ce trebuie încurajați. Și lucrarea aceasta, ca toate lucrările din casa Domnului. Să se facă împreună cu toată lucrarea din casa Domnului. Nu este nici o activitate în casa Domnului mai presus decât celelalte. Corul nu este independent, fanfara nu este independentă, păstorul nu este independent, prorocul nu este independent. Toți suntem una în lucrarea Domnului. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim una în același Duh, adică Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Spuneam săptămâna trecută că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Că tot ce a spus Dumnezeu în Sfânta Scriptură a spus prin Duhul Sfânt. Că cel ce a scris Scripturile și a inspirat pe oameni este autorul Duhul Sfânt. Și că Duhul Sfânt Niciodată nu se contrazice pe sine Nu spune Azi una și mâine alta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Este Dumnezeu Și în Dumnezeu totul este da Da și nu nu Binecuvântează-ne Doamne Să înțelegem Că toate Activitățile în casa Domnului trec prin filtrul cuvântului Lui Dumnezeu. Nimic nu este mai presus de cuvântul Lui Dumnezeu. Nimeni și nimic. Aici, în casa Domnului și în orice loc unde se cheamă numele Domnului, deasupra de toate, este cuvântul întrupat. Este Isus Hristos, a Lui să fie slavă în veci. Și Scriptura ne spune că El... A dat pe unii în biserică Și enumere cum i-a dat Printre care sunt enumerați Și proroci. El este Acela care cheamă În slujbă Dar când cheamă Duhului Dumnezeu În slujbă El cheamă pe omul Pe persoana, pe uh, sora Sau fratele Care este pregătit să facă Această lucrare spre slava Domnului Acum Așa cum vă spuneam săptămâna trecută, nu există nicio altă lucrare mai contestată în vremea aceasta decât lucrarea de profeție. Dar, dragii mei, suntem în casa Domnului și în biserica penticostală unde Duhul lui Dumnezeu se manifestă prin darul profeției, da și amin. Dumnezeu vorbește și în vremea aceasta prin Duhul Sfânt, prin darul profeției. Numai că întotdeauna când Dumnezeu lucrează ceva în casa lui, diavolul va căuta să aducă și el falsuri, să imite. Scriptura ne spune că se va preface în înger de lumină, se vor îmbrăca în piei de oi, dar pe din lăuntru sunt cu totul altceva. În această seară, Mă rog ca Domnul să ne deschidă inimile și mințile ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre ce este un profet, cum s-a manifestat lucrarea de profeție de-a lungul istoriei, în seara aceasta vreau să reamintesc ce am spus și data trecută că în casa Domnului sunt două categorii de profeți profeți adevărați și falși profeți de la Dumnezeu și din alte surse după sursa din care vin ei sunt de la Duhul Sfânt sau din firea lor sau influențați de alții sau chiar mai rău mânați de un Duh străin de la Dumnezeu este profetul care vorbește atunci când vorbește Dumnezeu. Este Profetul care tace când Dumnezeu tace. Este Profetul care a fost chemat la un moment dat de Dumnezeu în această lucrare. El nu este confuz cu privire la momentul în care a fost chemat în această lucrare. La unii chemarea în slujba de profet Este și momentul botezului cu Duhul Sfânt Atunci Domnul le dă la unii darul vedenilor La alții darul profețiilor Am văzut, întâmplându-se sub ochii mei lucrurile acestea Dragii mei, este foarte important Ca prorocul Domnului Să știe momentul în care a fost chemat de Dumnezeu în lucrare. Dacă este confuzie în capul lui, în mintea lui, dacă îl întreb și nu știe momentul sau conjunctura în care Dumnezeu l-a chemat să-l pună în slujbă, există întrebări și îndoieli serioase cu privire la acea chemare. În tot locul în Sfânta Scriptură, oamenii chemați de Dumnezeu și-au cunoscut momentul chemării și mă rog ca Domnul să binecuvânteze pe toți profeții din casa Domnului de aici, să-și cunoască locul și momentul chemării și el să fie de la Dumnezeu. Cum cunoaștem că un profet este chemat de Dumnezeu în lucrare. Prin ce putem să ne dăm seama, într-adevăr, această persoană este chemată de Dumnezeu? Știe el însuși, așa cum spuneam, de momentul chemării? Apoi, în al doilea rând, are roade vrednice de pocăință, spunea Mântuitorul. Culeg oamenii struguri din spin sau din mărăcin? Adică, cu alte cuvinte, Mântuitorul spunea, uitați-vă la viața lui, la viața ei, la viața acelui ce zice că este proroc. Dacă viața lui este plină de roada Duhului Sfânt... Dacă omul acesta este un om sau persoana aceasta este o persoană sfântă, curată, o persoană care nu clevetește, o persoană a cărui fapte sunt vrednice de un copil al lui Dumnezeu, o persoană în a cărui viață este prezentă dragostea, bunătatea, bucuria, toată roada Domnului Sfânt enumerată în În 5. Când vezi o asemenea persoană, poți să ai unul din criteriile prin care cineva e sau poate fi chemat în slujba de profet. Uitați-vă, în tuitorul. uitați-vă cu atenție la cei ce spun că sunt proroci. Uitați-vă la viața lor. În al doilea rând, dragii mei, cei ce sunt chemați de Dumnezeu în lucrare, nu numai că au o viață sfântă, textul pe care l-am citit spune apostolul Ioan, cei ce sunt din Dumnezeu ne ascultă, adică se supun rânduielii bisericii. Cei ce sunt din Dumnezeu lucrează în rânduială pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduielii. Amin? amin? Putem să spunem amin acum Slăvit să fie Domnul amin. Repet Cei ce sunt din Dumnezeu ne ascultă O să vedem mai târziu puțin Care sunt scuzele celor ce nu sunt din Dumnezeu Pe una din scuzele lor, dar o să revenim, revenim puțin mai târziu Ei spun așa, motivându-și neascultarea Eu ascult de Domnul eu ascult de Domnul. Care Domn? Că sunt mulți Domni. Ești un Domn al puterii Văzduhului. Mai ești și un domn eu Domnul Dumnezeul adevărat. Este Dumnezeul scripturilor. Și ce a spus El aici este da și amin, fraților. Acesta este adevărul. Ce spune scriptura este da și amin. Doamne binecuvântează-ne, cu minte deschisă să primim cuvântul tău apoi profeția acestor oameni chemați de Dumnezeu în lucrare nu adaugă și nu scoate nimic de la doctrina Sfintei Scripturi am citit pasajul acesta și dragii mei pentru cei ce nu cunosc Scripturile e o scuză sau își pun în fața profeției lor ca o ștampilă când încep să profețească spun Domnul Iisus Hristos a venit în Duh și a venit în trup Iisus Hristos a venit în trup Și cred ei că Punând această formulă magică În mintea lor Cuvântul lor are greutate Dragii mei Dacă cercetăm Sfânta Scriptură Vom constata În ce context a spus Sfântul Apostol Ioan Aceste cuvinte În vremea aceea era un curent care a început să prindă mișcarea creștină, un curent agnostic care spunea așa, ca să poată fi îndurate suferințele pe care Mântuitorul le-a îndurat la cruce, n-a fost posibil pentru un om. De aceea, dragii mei, spuneau ei, Isus n-a avut un trup ca al nostru. El a avut un trup ca lui Dumnezeu. A fost doar Duh. A fost doar orătare. Nici o slavă Domnului. Că Isus a venit în trup. Acum putem spune slavă Domnului. Isus a venit în trup. El în trup a purtat suferințele noastre pe lemn. A lui să fie slavă în veci. A lui să fie slava Și Sfântul Apostol Ca să facă clar lucrurile acestea A spus Noi cunoaștem Ăia care nu au doctrina Pe care noi o avem Sunt proroci mincinoși Adică ăia care vin și spun Că Isus a venit doar în duh Și de aceea a putut el să îndure Toate suferințele Și toate chinurile pe care le-a durat. Și, Iisus, și Sfântul Apostol Ioan spunea Prea iubiților Prea iubiților Să nu dați crezare Oricărui duh Căci în lume S-au arătat mulți Au ieșit mulți proroci mincinoși Proroci care vină, vin să strice Doctrinele Sfintei Scripturi Ori dragii mei În vremea de astăzi în secolul 21, până și biserica ortodoxă și cea catolică nu neagă faptul că Isus a venit în trup. Toți mărturisesc. În doctrinele lor de bază, dacă le luați și le cercetați, toți spun Isus a venit în trup. Și atunci întreb eu: De ce unii care pretind a fi inspirați de Duhul Domnului vin și spun o formulă a cărui timp a trecut, atunci era problema aceea, atunci era învățătura aceea stricăcioasă, cine o mai are astăzi sunt câteva secte, printre ei am impresia și martorii lui Jehova. Doar aceștia mai au învățături din acestea sucite, cum că Iisus Hristos ar fi venit prin 1914 și tot felul de evenimente au ei în minte și calcule din acestea, care ies cu totul din Sfânta Scriptură. Dar toată lumea știe, toți știm, toată biserica Domnului Iisus Hristos, chiar și aceea despre care noi zicem, oare o fi mântuit, nu o fi mântuit, Că viața Lui nu prea dovedește, toți cred, cel puțin la nivel de minte, că Isus Hristos a venit în trup. Cine adaugă la cuvintele pe care Domnul le dă, să aibă grijă, zice Scriptura. Doamne binecuvântează-ne să avem grijă. Am citit data trecută ce se întâmplă cu cei ce adaugă sau cu cei ce scot. Scris în cartea Apocalipsei. Apoi, profeția care este de la Dumnezeu, dragii mei. ea descoperă taine, ea nu ține predici în biserică. Predicile se țin de aici, de către învățători și de către păstori și de către cei chemați să facă slujba asta, să predice cuvântul. Predicile se țin de aici, în casa Domnului, toate mădularele sunt împreună. Nu poate spune mâna, astăzi nu mai vreau să fiu mână, astăzi vreau să fiu numai gură. Că gura asta vorbește și toată lumea e atent la ce spune ea. Dragii mei, în casa Domnului fiecare mădular își are locul lui în trupul lui Hristos. De aceea, profeția, ne spune Sfânta Scriptură, e aceea care descopere taine sau... În momentele grele, când poporul este apăsat, când poporul nu mai știe ce să facă, în momentele când este o tristețe aproape generală, Scriptura ne spune că profeția mai are și rol de mângâiere, de îmbărbătare. Ia mângâie Biserica Domnului Isus Hristos, ea zidește Biserica Domnului Isus Hristos. Ea nu vede să ne predice nouă despre pocăință, că despre pocăință de aici predicăm. Ea ne spune cunostarea ta, spre exemplu, cunostarea poporului acesteia, știu cum ești, dar Dumnezeu vrea să ne ridice, vrea să ne întoarcem la El, să ne pocăim. Întotdeauna, întotdeauna, cuvântul lui Dumnezeu aduce cu El speranță și dorința ca oamenii să se pocăiască, să se întoarcă la El. Doamne, dă-ne înțelepciune din Scripturi. mi amintesc că cu câțiva ani în urmă, stăteam înaintea Domnului în rugăciune și sunt mai bine de cinci ani de atunci. Și prin cineva care nu mă cunoștea, nu știa despre mine mai nimic, Domnul mi-a vorbit și a spus, ai casă un Dumnezeu străin, scoate-l afară am stat și m-am gândit primul lucru ce mi-a venit în minte știți ce a fost? au oh, ce bine știți <laughs> și l-am scos afară? l-am scos? Domne ajută-ne să-l scotem dacă nu din casă cel puțin din inimă să-l scotem l-am scos și nu-mi pare rău că l-am scos Lucruri pe care nimeni nu le știa Și când am stat și m-am cercetat Înaintea Domnului am zis Are dreptate Dumnezeu Are dreptate Dumnezeu Domnul descopere taine Domnul când vorbește Prin prorocii lui Prin prorocii autentici Prorocii aceștia cunosc Că în casa Domnului este rânduială Și spunea fratele Pop De la Dej un păstor în vârstă Stând de vorbă în Zalău, cu mai mulți lucrători și păstori și spunea el, frate și fraților, pe un proroc al Domnului, adevărat proroc al Domnului, spunea el, îl oprește și un copil. Pe un proroc care nu-i de la Domnul. Comitetul, biserica, nimeni nu poate opri. El se crede mai presus de toți. pe nu de la Dumnezeu, care nu ascultă. Un proroc al Domnului întotdeauna lucrează în rânduială, el se cercetează din când în când pe el. Mi-amintesc că au fost situații când cunosc, chiar și de aici din biserică, când cineva a spus unui proroc al Domnului să nu mai prorocești. Și după ce a spus asta au trecut câțiva ani de zile și n-a mai prorocit acel proroc până când acel om al lui Dumnezeu i-a spus, poți să prorocești, știu că lucrările tale sunt de la Dumnezeu. Prin aceasta se cunoaște că este un proroc al Domnului, că ascultă de cei ce sunt chemați să privegheze asupra lucrării din casa Domnului. Binecuvântează-ne, Doamne, și ajută-ne, să avem între noi proroce ai Domnului. Sunt ispite cu care prorocii Domnului se confruntă. Nu mă refer la ceilalți. Nu mă refer la prorocii care proces din închipuirile lor sau din, din de influențați de alții sau chiar de la Ducul Cerreu. Ci mă refer la prorocii din casa Domnului proroci autentici. Au ispite cu care se confruntă. Și aș vrea să mă asculte cu foarte multă atenție surorile și frații care au darul acesta din partea lui Dumnezeu și toată biserica să înțelegem că fiecare mădular al trupului Domnului Iisus Hristos în biserica Domnului Iisus Hristos se confruntă cu anumite ispite fiecare în felul de slujire al lui cei ce trec printr-un loc ca și acesta dragii mei de unde învață pe oameni Adesea sunt pândiți de duhul mândriei. Dar și prorocul Domnului este ispitit de dorința de afirmare uneori, de dorința de a ieși în evidență, de a spune el lucruri extraordinare ca toată biserica să exclame Ai văzut? Extraordinar ce a prorocit! Ce bine le-a spus! Există o ispită! Ca prorocul să-și dorească să iasă în evidență. Prorocul Domnului mă refer, nu el alți. Și o să ne uităm în Scriptură și o să vedem că sunt situații concrete în, fel, în sensul acesta. Apoi, când se adună de obicei la cercuri de rugăciune, frați și surori, și noi suntem vinovați ca biserică, ca și oameni care merg să se roage De multe ori suntem și noi vinovați Ca cei ce participăm la grupurile de rugăciune Că mergem acolo doar să ne vorbească Domnul Și dacă nu, nu ne vorbește Domnul Considerăm parte dintre noi Că seara aceea a fost într-un fel pierdută Și atunci prorocul Domnului Stă acolo și se roagă Și este ispitit de gândul acesta Să-i spun și lui ceva Să-i spun și sorei ceva Să-i spun să o încurajez și cu câteva cuvinte de încurajare, de mângâiere sau cuvinte pe care le găsește ea de cuvință, îi se adresează spunând în dreptul lor, așa vorbește Domnul. Când Domnul n-a vorbit. Dar și noi suntem vinovați. Că spitim în felul acesta. Că așteptăm ca Domnul să ne vorbească prin ei. Dragii mei, haideți... Să stăm înaintea Domnului și să-i spunem Doamne, avem acasă cuvântul Tău Pentru că, dragii mei, mă iertați că spun lucrul acesta Sunt unii care nu citesc Scriptura Dar merg la cercuri de rugăciune ca să le vorbească Domnul Când aici, dragii mei, este cuvântul lui Dumnezeu 100% Este cuvântul lui Dumnezeu care nu poate fi stricat și adesea răspunsul la problema pe care tu o ai sau eu o am este foarte clar arătat în Sfânta Scriptură. Dar eu n-am mai descris Scriptura de luni de zile bune. Sau cel ce merge la rugăciune. Haideți să deschidem Scriptura, că Domnul ne vorbește prin Scriptură. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și, și dacă Domnul alege, la un moment dat, să ne vorbească prin Duhul Sfânt, prin darul profeției, Slăvit să fie Domnul, este lucrarea Lui, este alegerea Lui, dar eu nu îl determin pe Dumnezeu să-mi vorbească numai așa, că mie mi-e lene să stau pe genunchi și să-i spun Domnului, Doamne, acum nu-mi fac datoria citind și o câteva versete, că așa sunt unii, citesc câteva versete să-ți liniștească conștiința în fiecare zi să zic că am citit și astăzi din Sfânta Scriptură. Nu, dragii mei, Scriptura nu se citește așa, Scriptura se citește pe genunchi rugându-L pe Dumnezeu, Doamne, vorbește-mi Tu. Acum ai un cuvânt de aici, măcar un verset, o parte, o propoziție din, din cuvântul acesta. Ai ceva pentru mine, că eu citesc Scriptura la rând, Doamne, și vreau să-mi vorbesc și astăzi că cuvântul Tău este un izvor nesecat, Doamne, vorbește. Și Domnul vorbește, dragii mei, vorbește, că este un tată care îi face tare mare plăcere să stea de vorbă cu copiii lui. O, slăvit să fie numele! Mai există o ispită cu care prorocii Domnului se confruntă. Sunt ele multe, mai amintesc câteva dintre ele. Amintiți-vă o întâmplare din Sfânta Scriptură când Saul și-a pierdut măgărițele, tatălui, și s-a dus să le caute timp de câteva zile. La un moment dat, ajungând aproape de locul unde era Samuel, slujitorul, unul din slujitorii lui a spus, Saul este aici în cetate un văzător, adică un proroc al Domnului, se refereau la Samuel haideți să, hai să mergem să punem înaintea Domnului, poate Dumnezeu ne descopere unde sunt pierdute acele animale și Saul îi răspunde dar nu avem nimic să-i ducem nu putem merge la omului Dumnezeu cu mâna goală acum când cei ce Merg la văzător La proroc O fac din proprie inițiativă că vor să-l ajute Și să-l binecuvânteze Domnul să le răsplătească Numai că există Dragii mei, ispita aceasta Pentru Cei ce sunt chiar proroci ai Domnului Și cineva Spunea că a auzit O soră de felul acesta zicând Hai să mergem și în cutare loc Că de acolo nu venim cu mâna goală. Domne păzește-ne și păzește-i pe prorocii tăi De asemenea lucruri Păzește-ți Și pe toți, nu numai pe ei Nici unul dintre noi Nici unul dintre noi Să nu facem lucrarea Domnului În speranța Unui câștig Unui beneficiu material Ci să facem cu dăruire Spre slava lui Dumnezeu Și dacă Domnul vrea să ne binecuvânte prin frați, surori, este alegerea Lui, a Lui să fie slavă în veci. O altă ispită cu care se confruntă slujitorii Domnului, prorocii, este că atunci când au ei o încredințare personală, să înceapă să spună despre încredințările lor personale zicând, așa vorbește Domnul, și... Am dat un exemplu săptămâna trecută și acum vreau să fiu mai concret în exemplul acesta. Am spus că unii profețesc și spun că nu ești mântuit decât dacă ai baticul legat aici, la barbă. Și sunt cărți scrise, dragii mei, de oameni care se consideră inspirați. Este Vetuța de la Arad, spre exemplu. Femeie care se consideră că e proroc al Domnului și care spune despre ea că a ajuns până la șaptelea cer, Sfântul Pavel. Săracul de el n-a ajuns decât în al treilea Unii ajung până la al șaptele, al nouălea Sau câte le vor ei Și văd ce vreau ei să vadă pe acolo Sfânta Scriptură ne spune că acolo sunt lucruri La mintea noastră nu s-a suit Nu pot fi descrise toate în cuvinte Ce a văzut Sfântul Apostol Pavel acolo Doamne binecuvântează-ne Că atunci când un proroc vorbește în numele Domnului Cuvântul să fie de la Domnul și nu din ceea ce știe El sau crede El de cuvință, din încredințările Lui personale. Și mai dădeam eu exemple săptămâna trecută, nu-i cazul să le amintesc, poate vă aduceți aminte. Tot felul de încredințări personale, un vas al Domnului, un proroc al Domnului, dragii mei, nu se implică în probleme care îl depășesc. Și mă refer la asta, că fiecare vas al Domnului lucrează după măsura de credință pe care o are. După măsura de credință pe care o are. Sunt vase ale Domnului care, la începutul lucrării, profețiile și descoperirile sunt puțin mai generale. Pe măsură ce înaintează în credință, pe măsură ce se uh, uh, ce ajung să aibă o părtășie cu Domnul tot mai... Profundă, descoperirile lor sunt tot mai cu multă acuratețe Cuvântul lor este tot mai precis și da și amin Și mă rog ca Domnul să-i crească pe prorocii lui Ca profețiile ce se rostesc în casa Domnului aici Să fie întotdeauna da și amin Și acum cred că o să mai facem o lecție Mai răspund la o întrebare Fraților, este posibil, ca și surori, este posibil ca un proroc al Domnului să vorbească și de la el însuși? Ce ziceți dumneavoastră? Vin unii și aduc următorul argument. Aia nu sunt prorocea Domnului că nu cunosc Scriptura. Poate dintr-o vână de izvor să iasă și apă curată. Și apă murdară? Repet, nu-ți proroția Domnului că nu cunosc Scriptura. Pentru că Scriptura acolo vorbește despre altceva. Despre ce vorbește Scriptura acolo? Despre limbă. Despre limba noastră. A tuturor. Și Sfântul Apostol Iacov spune: Aveți grijă cu limba voastră ce faceți. Că cu el bine binecuvântați pe Domnul Și știți dumneavoastră, blestemați pe alții spuneți că Nu este posibil, uitați-vă în natură, spunea el Dacă te duci la un izvor în natură Din aceeași vână de izvor Nu curge și apă dulce și apă sărată Așa trebuie să fie și credinciosul Din prisosul inimii să iasă doar apă curată dar vorbește despre limbă, nu vorbește despre proroci. Deschideți, vă rog, împreună cu mine în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, și am să vă prezint o situație interesantă, când s-a întâmplat, pe vremea împăraților lui Israel, în 1 împărați, capitolul 13, de la versetul 11... Cuvântul Domnului ne spune că Domnul a vorbit atunci unui proroc din Iuda Și i-a spus să se ducă în împărăția de nord, în Samaria La împăratul din vremea aceea Și să vorbească împotriva altarului ridicat de Ieroboam. Și spune Scriptura că prorocul acela tânăr a strigat împotriva altarului și a zis, Altarule, Altarule, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia. El va junghia pe tine, pe preoții înălțimilor, care ard tămâie pe tine. Și pe tine se vor arde o seminte omenești. Lucrul acesta s-a întâmplat de față cu Cumpăratul cu împăratul Ieroboam. Toți mai mari lui Israel din împărăția de nord erau prezenți acolo și un tinerel își ia curajul să vină și să stea în fața împăratului a comandanților de oși care puteau să spună la un moment dat un simplu gest și capul lui să fie retezat și să spună altarule pe tine se vor arde o seminte omenești. Reacția împăratului a fost una firească. A zis prindeți-l. Ce s-a întâmplat după aceea? I-a rămas mâna întinsă și s-a uscat. Și când a văzut că se întâmplă așa ceva, a zis roagă Domnului să pot să-mi trag mâna înapoi, să rămân sănătos. El s-a rugat Domnului și Domnul i-a ascultat rugăciunea. Mâna lui s-a făcut sănătoasă ca înainte. Dar el avea o poruncă din partea Domnului Și Domnul i-a zis acestui proroc tânăr Să nu te oprești în Împărăția de Nord Tu n-ai nevoie să fii apreciat de ei N-ai nevoie de slavă lor Tu să mergi să-ți faci lucrarea Și să te întorci înapoi pe un alt drum În Împărăția de Nord Era un proroc mai bătrân, spune Scriptura și prorocul acesta bătrân, când a auzit ce s-a întâmplat acolo, proroc al Domnului, s-a dus, l-a întâlnit pe prorocul cel tânăr și i-a zis, Vino la mine să mănânci pâine și să bei apă, că Domnul mi-a poruncit, mi s-a arătat un înger al Domnului să te chem la mine acasă să mănânci pâine și să bei apă. Și Scriptura spune scurt, îl îl mințea Era proroc al Domnului Prorocul cel bătrân Dar mințea A vrut să-l aibă în casa lui A vrut să-l aibă între vecinii lui Pe omul acela care a Profețit împotriva altarului Care a făcut minunea aceea S-a despicat altarul în două S-a uscat mâna împăratului Ca să vadă toți din jur Că el, prorocul cel bătrân este și el om cu greutate Cu vază Și ca să-și atragă puțină slavă Îl minția. Și în timp ce era la masă Ne spune Scriptura În timp ce mâncau împreună Prorocul cel bătrân Se ridică și spune așa Vorbește Domnul Vei muri Pentru că n-ai ascultat De porunca Domnului Și de data asta Vorbea de la Dumnezeu, nu-L mai mințea. Există ispite, dragii mei, și pentru prorocii Domnului, să vorbească de la ei sau de la Dumnezeu. Doamne, fă prorocii din casa aceasta să fie proroci care să vorbească doar de la tine. Pentru aceasta ne-am rugat ca Domnul să-i umple de Duhul Sfânt. Să le dea putere să vegheze în orice vreme Pentru că cuvântul lui Dumnezeu Este da și amin Și astăzi Dumnezeu vorbește cu aceeași tărie Cu aceeași autoritate ca în trecut Numai că lucrarea aceasta, dragii mei, Sfânta Scriptură ne spune că trebuie cercetată Trebuie cercetată Trebuie cercetată toată această lucrare Și o să vedem Alte scuze pe care le invocă prorocii care nu sunt de la Domnul sau prorocii mincinoși, scuze ca acestea și vă rog să vă gândiți la ele până săptămâna viitoare. Ei spun, hulești împotriva Duhului Sfânt, dacă nu crezi lucrarea. Nicăieri Scriptura nu spune lucrul acesta. Despre hulă e cu totul alt context și altă situație. Sau spune, eu nu pot fi judecat că... Eu vorbesc de la Domnul și eu ascult de Domnul și eu mă supun lui. Sau alte scuze de felul acesta pe care le vom discuta săptămâna viitoare cu ajutorul Domnului. Fraților, cei ce aveți întrebări și surorilor, puneți-le pe un bilet și puneți-le în coș. Am discutat și miercuri seara despre aceste lucruri aici cu frații de la studiu biblic. Și au apărut întrebări interesante. Vom încerca să le răspundem cu ajutorul Domnului. Dar vrem ca în casa Domnului, dragii mei, aici, în Biserica Filadelfia, când cineva se ridică sau deschide gura și zice, așa vorbește Domnul, să fie așa vorbește Domnul. Pentru că nu degeaba, zice Scriptura, nu degeaba, zice Scriptura, nu disprețuiți prorociile, pentru că sunt unele pe care dacă le luăm de avalma așa, am zice, nu ne mai trebuie. Și Scriptura continuă și spune, ci cercetați totul și luați ce este bun. Să ne dea Domnul un Duh de cercetare în această seară, să ne dea Domnul Duhul Sfânt, că El ne luminează. Duhul Sfânt că El ne conduce Duhul Sfânt care binecuvântează Biserica Domnului Isus Hristos Biserică ce lucrează în unitate Biserică ce lucrează cu toate darurile Duhului Sfânt Și mă rog ca Domnul să dea nu numai darul prorociei Ci și alte daruri Pentru că un alt, o altă modalitate Prin care este certificat despre cineva că are Duhul Sfânt Sau are darul prorociei sau este omului Dumnezeu Este și prin darul cunoștinței Sau descoperirii Sunt daruri de inspirație de la Dumnezeu Și mă rog ca Domnul să ne dea toate aceste daruri Și mă rog ca Domnul să întărească pe prorocii bisericii noastre Pe prorocii din casa aceasta de rugăciune Închei tot cu un exemplu negativ Îmi spunea un frate zilele trecute Și spunea la rugăciune, mar seara, cine a fost la rugăciune a auzit Câțiva s-au adunat și i-au profețit unuia. Vei ajunge președinte de comunitate. Doamne, fă ca lucrările să se împlinească cu da și amin. Pentru că nu este mai puternic diavolul decât Dumnezeu. Asta e o rătăcire, e o erezie. Când Domnul Dumnezeu spune un lucru, el are puterea să l și împlinească. Pentru că Domnul Dumnezeul nostru este atot puternic. În fața lui nu poate sta nimeni Când el zice un cuvânt Cuvântul acesta Se împlinește până în cele mai mici detalii Doamne, vorbește Tu în biserica aceasta Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului cu toții Și rugăciunea pe care o facem în seara aceasta Este pentru prorocii casei Domnului Ca Domnul să-i binecuvânteze pe toți Să nu se lasă ispitiți niciodată ci să și să-și cunoască chemarea Să lucreze în rânduială cu chemarea pe care au primit-o de la Domnul Și în rânduială cu Biserica Domnului Isus Hristos Domnul să-i binecuvânteze Și să toarne peste ei O măsură îndoită Și nu numai să toarne Să se vadă că a turnat Domnul Că sunt atâtea proroții de felul acesta Astăzi stor peste voi o măsură îndoită Dar nu se întâmplă nimic Să se vadă că Domnul este aici și lucrează Și Domnul să-i binecuvânteze pe toți Ne rugăm cu toții Domnului pentru prooții Ca să domnul